Dějte hospodinu písen novou, nebo učinil podivohodné věci. Před zraky národu zjevil svou spravedlnost. Haleluja. Milí bratři, milí sestry, se vás vítám v bohoslužbě na neděli. Kantáte, zpívejte. Spívejte ten zpěv patří k uctivání Bohu. Už tehdy Miriam, Mojžišová sestra, zpívala, když hospodin zachránil svůj lid u moře před Egyptiany. A král David zpíval, uměl hrát na citaru nebo na harfu. A také křesťany zpívají, od začátku zpívali, když se sešli, děkovali Bohu, chválili Ho, ale také své nářky, svou smutek mohli v podobě písně přednášet před Pána. Bohoslužba je jistě nějaká stará, stará tradiční věc, ale řám říká, zpívejte, Hospodin, novou písen. Vážíme se tradici těch starých písně, ale když si připojíme k těmto písním, když si učíme těmto písničkám, tak se stávají novou písně. Spívejte, Hospodinu, novou písmen. Thank <laughs> you. Ježíše Krista a tím si nám dal důvod k děkování a k chválení. Z našich ústě však často slyšet pouze starou píseň, nářky a stížnosti. Pomoz nám, abychom s tím už přestali, abychom se dali nést tvým duchem a zpívali z celého srdce a celou duši novou písem ke Tvé chtí skrze Krista, našeho Pána. Amen. čtení prvního Samuella v listu polsky, a to píše, dům hospodino odstoupil od Saula a přepadal z hlídu od hospodina. Proto Saulovi jeho služebníci navrhli, hle, přepadá tě z lídu od Boha, ať náš pán poručí svým služebníkům, kteří jsou před ním,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 Jišaje je ten umí že to je to statečný bohatý, bojovník i muž, hbitý v řeči a pohledný a je s ním hospody. Saul poslal poslík Jišajovi a poručil, pošli ke mně svého syna Davida, který je u stáda. Jišaj vzal chleb a mě, i jednoho pozlíka a poslal to Saulovi po svém synu Davidovi. David přišel k Saulovi, stával před ním a on si ho velice zamiloval. Stal se jeho zbrojnošem. Jišaj poslal Saul vzkaz, ať David zůstane u nebo neboť získal mou přízen. Kdykoliv na Saula dolehal duch od Boha, bral David citel a hrál na ní. Saulovi to přinášelo úvě a bylo mu dobře. Zlý duch od něho odstupoval. Pán byl stříšen, opravdu byl stříšen. Ale... U Lukáše 19. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostné a hlasitě u Boha za všechny mocné činy, které viděl. Volali požehnaný král, který přichází ve jménu hospodinově, na nebo na pokoj a sláva na výsostě. Řekli někteří farizejové ze zástupu. Mistře, napomeň své učeníky, odpověděl. Pravím vám, budou kolik oni mlčet, bude volat kamení. Evangelium našeho Pána Ježíše Kruse.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 Hospodinův. Ale právě tento boží duch od něho odstoupil poté, co začal válčit na vlastně pěst a proměnil obranou válku proti v vtažený za korist. Nás to může trochu mást, co vlastně hospodin Saulovi vyčítal že on že nezabil amelitity, to je jeho zločin. A právě s tím se stal jeho tařený strategická válka k dobiti území a za korist. A už se hospodin prostřednictvím Samuela tajně vybral Saulova jeho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 Změna se projevuje jedně v tom, že duch odstoupil od Saula a přepadá ho zlý duch od hospodina. Tam, kde duch hospodinův odchází, nezůstane, jak by se to mohl člověk myslet, prázdno. Když duch hospodinův člověka opustí, hned na prázdné místo nastupují Jiné moci, zlé duchy nebo démony. To se stalo tomu Salmovi. Mimochodem, se s tím potkal i Ježíš, když uzdravoval lidi, vyháněl z nich zlé duchy. O to máme spousta zpráv z evangelií. Ale pozor hodně, na tomto příběhu je spíš něco jiného. Přepadal,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 V pozdravější zprávě v první knize Paralipon Menon, která vypráví stejný příběh, je původcem pokusitel, pokusitel už ne hospodin, ale satán, zalopce.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 Sledovali však chvíli deprese, když nebyl vůbec schopný k činu bá jako král. A jeho lojální poradci si dělají proto velké starosti a schání pomoc, pomoc v podobě hudební terapie. Hudba patří od jakřivá léčení a měla docela blízko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 který se pak stanou klíčový v dalším průběhu děje. Saul si Davida velice zamiloval, David se stal jeho zbrojnosem. A od tamtud může začínat další kapitola na Davidově cestě ke království. Prozatím je důležité, že Davidova hudba je učinný lek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 tak mnoho z nich mají v nadpisu od krále Davida. Proč ne? To, mohlo se to tak stát, když David byl tak hbitý vřebší, jak tady čteme. A kniha Paralpní do dokonce líčí, jak David je tvůrcem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 aby hospodin byl mezi nimi v chrámě, aby měl příbytek na zemi, aby byl hmatatelný a přítomen. A v té situaci je ta hudba velmi důležitá. Ta duchovní hudba, která nám otvírá další vyhled. A i kdybychom my nespívali, říká Ježíš, tak by Bůh probudil kámeny. A kámeny budou zpívat k Jeho chválě a k našemu spasení. Amen. I'm gonna Je to tak, že stojíme sami sebe sobě často v cestě. Že si nepřipojíme, že si necháme ovlivnovat jinými duchy, jinou náladu. A že každý ten zápas ne, s tím dobrým a s tím zlým. Děkujeme nám, děkujeme ti za tvoje. Dali hlavně za dar, za dar hudby, za to, že tady na tomto místě ve společenství s Ježíšem Kristem nám dává svého ducha. Že tu je a chce působit v nás a skrze nás. Dej, abychom jako tvoje. Obec, tvoje společenství nebyli původcem a no, příčinou nášky a nenávisti, ale aby z nás vyzářily dobré myšlenky a dobré skutky. Teď nám, abychom se vždycky znovu vrátili k té radosti od tebe. V té radosti, že Ježíš žije i mezi námi. Dej, abychom poslouchali těm, kdo nám chtěj něco říct. Dej, abychom se nenechali přemoci neduvěrou a skepsy. Dej, abychom hledali společenský přátel abychom je také našli. A dej, abychom nikdo z nás nemohl, nemusel se bát, ale věděl, že ty nás ochranuješ a provázíš i v kritických chvílech našeho života. Přít se svou láskou do naše temnoty, rozsvít svým světlem, naše sny, naše tohy, náš každodenní život, naše plány. Dej, aby nemocni, nemocni se mohli uzdravovat a dej, aby vám vždycky věřili na mě v Tebe. Prosíme Tě za ti, kdo trpí násilním a války, by našli u tebe pokoj, aby byli posíleni a měli jistotu, že ty nás neodpustíš. Neodpustíš. Vše, co není máme na srdci, vkládáme do modlitbu, do modlitby, kterou nás Kristus naučil. Od náš, který si v nebesích, Posvěd si jméno tvr, uh, žít království tvr, vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdější, dej nám dnes, a odpust nám naše viny, jako by my našim výnikům. A neobed nás v dobužení, zbav nás a zleha. Nudle je z i moc, na, Na závěr uslyšte slova apostola s listou Kolosky. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vším moudrosti se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha. Žálmi, chválami a zpěvem, jak vám dává důvod. Všechno, my, cokoliv mluvíte a děláte, přijďte ve jméno Pána Jiříše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Pozehnej vám, Hospodin, a ostříhej vás. Osvět, Hospodin, tvár svůj nad vámi a buď vám milosti. Obrať, Hospodin, tvár svůj k vám a dej vám.